Partea 4. Capitolul 3. La ora aceea, nimeni nu știa în România să răspundă la această întrebare, și nici cei care erau deplasați astfel, nici măcar ofițerii superiori. Nu e absurdă afirmația acelora dintre ei care mai târziu, fiind puși sub acuzare, au răspuns că n-am știut nimic. Deși era evident absurd să crezi că alții care afirmau același lucru, și care se aflau chiar acolo alături de omul care punea în mișcare aceste masă uriașe de oameni armat, nu știau nimic. Pe vremuri patriarchale descrise de Tolstoi, întrebarea cine îi împingea pe oameni de la apus spre răsărit își păstra toată forța ei de sugestie, mai ales în fața unui astfel de artist care nu putea să admită în intimitatea marelui său spirit, ideea că un singur om, Napoleon, putea fi cauza unui eveniment atât de copleșitor și de consecințe atât de mari pentru o mulțime de țări, cum a fost invazia pe care împăratul francez a condus-o împotriva Rusiei. În zilele noastre însă, în fața documentelor uluitoare care au fost capturate și puse sub ochii istoricului, îndoiala nu mai e posibilă, și misterul sfârșia. Da, un singur om a gândit totul dinainte, a păstrat mai mult sau mai puțin secretă gândirea lui și cei care au aflat-o din timp n-au crezut în ea și și-a pus-o în aplicare cu o consecvență care a provocat nenorocirea unei întregi civilizații. Și atât de mult a marcat istoria popoarelor europene, încât unele din ele țin și astăzi de sărbătoarea lor națională, ziua când au pus mâna pe arme sau au întors armele printr-o mișcare insurrecțională și s-au eliberat de tirania acestui om, a regimului său și a acelor mișcări interne care se aliaseră cu el. O astfel de amintire, o astfel de amprentă de care nu ne putem dezice, arată că istoria nu e o zeită fără pată în fața căreia să ne închinăm cu smerenie, din moment ce și-a ales ca erou un singur om și a dat-o astfel de putere încât să miște mari popoare, unele împotriva altora, și să-l favorizeze în așa măsură, încât, așa cum ne dezvăluie documentele, să-l ferească de toate atentatele, care au fost puse la cale împotriva lui aproape tot timpul, să-l ajute să-i prindă și să-i ucidă pe atentatori, să-ți mișcări de revoltă și să tortureze partizani care se ridicau împotriva lui în țările căzute sub robie. Numele acestui om, pe care noi, europenii, ca să putem trăi cu totul liber, ar trebui să-l uităm, este Adolf Hitler. În istorie, un gest poate fi făcut și de către un om care nu s-a născut să-l facă? Noi vedem că e gestul lui care nu e expresia niciunei cauze și urmările pe care le provoacă nu sunt câtuși de puțin expresia fie și îndepărtată a unui cel ascuns al istoriei. Căci ultimul război a fost o cădere a umanității. Celul nu se vede nici azi, când el de mult a consumat. Și asta pentru că firea, caracterul unei personalități, nu se poate modela pe evenimentul istoric într-atât încât să semene cu o etichetă pe o sticlă, care arată doar denumirea conținutului sticlei, dar care n-are nicio legătură cu ceea ce e înăuntru. Indignat de excesul istoricilor care prea explicau totul numai prin gesturile și cuvintele lui Napoleon, Tolstoi era îndreptățit să afirme că viața de eroi a omenirii se conduce după legi cărora li se supun populații și șefi în mod egal. Noi însă am descoperit în secolul nostru ceva nou și nu prin primul, ci prin al doilea război mondial, că roiul poate fi dus într-o văgăună și asta nu prin voința lui colectivă, ci a unuia singur sau a câtorva. Istoricul de mai târziu, care se afla în Germania în ajunul atacului asupra Poloniei și care studiase de mulți ani firea și obiceiurile poporului german, avea să scrie că populația Berlinului era departe de a fi entuziasmată de comunicatul pe care avea să-l citească a doua zi în zori, și din care afla că, fără să fi fost întrebată, era terită fără putință de întoarcere pe drumul războiului. Cine era acest om care hotăra astfel soarta unui popor? Ornitologii români au descoperit în delta Dunării o pasăre cu penaj roșu și cu comportament bizar. Vulpea îi mânca în fiecare an ouăle și îi punea în lipsa ei pietre în cuib pe care ea apoi le clocea toată vara fără să simtă că sunt pietre. Ca să salveze specia, Ornitologii au gonit vulpea. Atunci, păsarea, spre uluirea acestor specialiști, care supravegheau de departe cu binoclurile, a început să țipe cuprinsă de o stranie isterie și și-a spas ouăle cu ciocul, bătând din aripi și dansând demențial. Ce era cu ea? Ce instinct obscur o pigea astfel spre dispariție? De ce voia ea să nu-și mai supraviețuiască? Cine putea să știe? Natura vrea să o elimine și nimeni nu putea interveni ca această poruncă a ei să nu se înfăptuiască. În viața poporului german, Hitler, încă de la început, semăna cu această pasăre, dar numai prin sfârșitul ei, și nu prin poziția în mijlocul speciilor. Căci Hitler era ca o pasăre ucigașă, foarte dotată și vicleană, având geniul marilor cuceritori și reprezentând o mare primejdie pentru toți săi. Trebuia să piară. Cu toate acestea, poporul german a dorit, și majoritatea militarilor lui, cu mintea rece, au încercat de nenumărate ori să-i forceze voința și să-l ferească și pe el și pe ei de prăpastia spre care se îndrepta. Putem noi să spunem astăzi că înclinațiile războinice ale poporului german și-au găsit un exponent în acest personaj satanic? Deci trebuia să se sinucidă cu poporul german care de altfel i-a supraviețuit și nu s-a sinucis singur, ca atâția alții. Mai degrabă putem spune că acest om, și-a găsit în sânul poporului german elemente pe care le-a selecționat și cu ajutorul cărora a pus stăpânire pe alții și nu i-a lăsat din mâini până nu i-a dus la înfrângerea totală, după ce i-a obișnuit mai întâi să obțină strălucitoare victorii și să comită nesfârșite crime. Franța prăbușită a făcut să apară în fruntea ei doi oameni, un trădător, mareșarul Pétain și un salvator, care a făcut pe atunci un gest doar simbolic, căci armata armată nu mai avea. A vorbit de la radio de pe teritoriul britanic și-a spus francezilor că Franța continuă lupta. Acesta era generalul de Gaulle. Cehozlovacia, puternic în armată și dispunând de fortificații greu de trecut la granița ei cu Germania, se prăbușește în fața lui Hitler, cuprinsă de o panică irrațională, fără să tragă un glom. Din sânul ei, nu s-a găsit un om care să-și dea seama că lupta avea mai mult sens decât capitularea. Asta înseamnă că poporul ceh și slovac n-ar fi luptat până la sacrificiu, dacă ar fi fost mobilizat și ar fi primit ordinul să o facă? De altfel, atunci nu numai în Cehozovacia nu s-a găsit un astfel de om, ci nicăieri în Europa. În acele zile, așa cum s-a dovedit mai târziu, agresorul era vulnerabil la granița sa din vest. Totuși, nimeni nu l-a deranjat acolo. Nu s-a găsit niciun om în sferele de conducere franceze, care să dea ordin armatelor să-l atace cu energie pe Hitler și să pătundă fără șovăire pe teritoriul său. Putem de aici să tragem concluzia Că armata franceză nu și-ar fi făcut datoria și nu s-ar fi luptat eroic dacă acest om ar fi existat, ca să explicăm de ce nu a existat el realmente? În Anglia acest om exista. A venit la putere gonindul pe acel Chamberlain neputincios, înainte ca sara sa să rămână fără soldați. Îl chema Winston Churchill. El a declarat imediat de Hitler război nemilos, pe viață și pe moarte, și a fost deplin consens cu poporul său, care gustați totuși mai înainte, sub un alt om, lipsit de clar viziune și hotărâre, din rușina omilinței de a se fi bucurat o clipă că războiul a putut fi îndepărtat din lume prin nedemne și zadarnice concesii.